Lehen galderarekiko, bateratzea luzperatu dela erantzuna bai litike teorian bederen zeren juridikoki oraino posible litaike sekulan baiionren biltzar nagu jake baia emaiten lehen badu oirauntan. Hala ere nekez ez bit talalde ezkon daitezke helga maiite ez badute. Beraz hemendik goiti zer Miagittzen Blanko prearen dimisoaren ondotik beste andana batek segile zakete heldu diren oren eta egunetan. San Filipe Turgis, BeO omnispogiko presidenta Nicokola Prüs miagittzeko txostio taldeko presidentea eta euskal taldearen dakoo presidente ikusten ezena baina baita ere talde profesionaleko susendaritza gusiera ere aste untan biltzekoa da geroa aipatzeko eta blanko joaiten bada kanf diru emailea ere ez dela egonen suposatzen da horrek duen ondorioarekin behoren aintzin konduan zeren azken finean horrek dutena balintsatuko miagitzen diote behoren konduak orekatoak direla eta den azsese konartuak ditula beraz helduden sasunerako arazorik ez diotenaz Eta baionan gauza bertsua da, ageriko ostiraleko biltzak nagusia txikia dennala ez, amaatu genakduradunek ez dute oraino deliberatua baina arazo ekonomikoa hoog izanen da. Baionak hamak miluneko intzenkondu bat aurkeztu du dena zeari bi miluneko zilo batekin eta uztearen bateko kontabilitate orekatu bat aurkeztu beharko du. Garantia bat gutienez, eta hori eginik ere jokalalark beharko dira jokatzeko biztanena bitaldeetan gainera. Miagittzen gehienako gizanne dira, Baionan iza handudi batzu gonak dira beste batzuk bateratzea bazen goitea onartua zuten hori sanen dira shaftian helduden astelenean ez da egana